А вже волосся русалок мінилося усіма відтінками кольорів Зеленого, синього, білого, рожевого, блакитного І враз спалахнуло золотом, що серед ночі кидало відблиски. І в їхні лиця, а квіти трави, якими заквітчені були Коси русалок завались, наповнювалися соками ніби Розквітані наново Дивовижно прекрасною була ніч, серед якої стояв зачудований волин. Наче і не здивований, не збентежений тим, що п'ятірко гарних дівчат стояли довкола нього зовсім голі, усі напівприкриті прикриті лише довгими розпущеними косами. Певне йому і зараз здавалося, що він спить, що це черговий сон, який був сном і не сном, казкою, і правду, і водночас. «Сьогодні свято!» сказала царівна О. «Сьогодні найбільше свято року, купальський день. Ти святкуватимеш з нами, Волине. Роздягайся! У нашому світі одежа зайва. Ти повинен бути просто місяця і озера, як і ми». Волину сміхнувся, нездивований, не засоромлений, і почав було скидати сорочку. але тут підбігли до нього дівчата-русалки, помічниці царівни, о, і вмить він стояв уже голий. І вони заквічували його волосся, одягали вінка. Враз волин почув ніжну, глибоку, тремтливу і манливу музику, яка сповнила його перечуттям радості, наповнила світлом, і простром його душу. І ще за мить він кружляв у танці з русалками, вдивляючись в очі царівні О, яка не відводила від нього погляду, дивилась на нього закохано і здавалась зараз майже такою, як він, юною дівчинкою, яка, не соромлячи своїх почуттів, щасливо дивиться на свого коханого». Це вже було колись чи ніколи? Це ще буде колись з ким і як? Волин був щасливий, тонучи у цьому погляді, тонучи насправді, бо вже крушляли вони, чим далі ближче до озера, потім торкаючись води, потім до половини у воді. Але танець не припинявся, музика звучала все манливіше, і ніби стиралася межа між повітрям і водою, бо не хлюпала, не плюскотіла вода, а ніби розступалася перед ними, під ними. А вони входили все далі і далі. Врешті танець продовжувався в глибині озера, і волин, не відриваючи своїх закоханих очей, від очей царівни О розчинився у них Народжувався іншим, дорослішав і дитинніша водночас, забував про все земне, минуле, родинне і чув тільки одне: кохання, жагу, пристрасть, яка чекала його попереду, і вічний танець. Потім у ці русалки зникли, і кохання оповило його і царівну о в озерних глибинах. І минув час. Він спав, зморений там, у глибині вже. Та вона незабаром збудила його. Ходімо, пора. Бо іншого такого дня не дочекаємо ще довго. Лиш через рік. А зараз треба. І він хотів спати, хотів врешті виспатися, розпрушитись, забутись тут із нею, тут біля неї. Тут у неї. Ще ж була ніж, але вона була царівна О, і зналася з тими, що все знають. Волин ще не тямив цього, але розумів, що має слухатися її, бо вона тут володарка, тому встав і пішов з нею. Дивно було рухатися, чи, власне, йти у воді, по воді. Дивно і прекрасно, легко. Просто. Чи може це з нею так легко і просто зараз? Оце чудово, бо тут кохання. У якомусь місці вони зупинились, а доти йшли, тримаючись за руки. Це рівна овла, волина. І коли зупинились, вона відштовхнулась легко від дна і вмить разом із волином опинилась уже на поверхні озера і вони спрямували свій шлях до берега. Пливли легко, без будь-яких зусиль, як дихали. Внезабарі, вибравшись на берег і подавшись у темну гущавину лісу, зникли. «Тут має бути неподалік», — шепотіла царівна О. Шепотіла, бо голос міг зрушити тишу а шепіт був закликом призначався саме йому а може це був і дошепіт може він був